Iar după acestea Domnul ales alți șaptezeci și i-a trimis câte doi înaintea feței sale în fiecare cetate și loc unde însuși avea să vină. Și zicea către ei, Săcerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul Săcerișului ca să scoată lucrătorii la Săcerișul său. Mergeți, iată eu vă trimit ca pe niște mii în mijlocul lupilor. Nu purtați pungă nici traistă nici încălțăminte și pe nimeni să nu salutați pe cale. Iar în orice casă veți intra, întâi ziceți pa pace casei acesteia și de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu se va întoarce la voi. Și în această casă rămâneți, mâncând și bând cele ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa, nu vă mutați din casă în casă, și în orice cetate veți intra și vă vor primi, mâncați cele ce vă vor pune înainte, și vindecați pe bun la vidinea și ziceți-le: S-a apropia de voi împărăția lui Dumnezeu, și în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, ieșind în piețile ei, ziceți, și praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea voastră, vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să știți că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Zic vouă că mai ușor va fi Sodomei în ziua aceea decât cetății acesteia. Vai ție, Horazine! Vai ție, Betsaido! Căci dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și în cenușă. Dar Tirului și Sidonului mai ușor le va fi la judecată decât vouă. Și tu ca perna, ome, nu ai fost înălțat, oare, până la cer, până la ea te vei fi coborât? Cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapă de voi, se leapătă de mine, iar cel ce se leapă de mine, se leapătă de cel ce m-a trimis pe mine. Și s-au întors cei șaptezeci cu bucurie zicând, Doamne și demonii ni se supun în numele Tău, și le-a zis, Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer, Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. În acest ceas, El s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al Cerului și al Pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți, și de cei pricepuți și le a descoperit pruncilor, așa, părinte, căci așa a fost înaintea ta voința ta. Toate mi-au fost date de către tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este fiul decât numai tatăl și cine este tatăl decât numai fiul și căruia voiește fiul să-i descopere. Și întorcându-se către uci, de o parte, a zis Fericit sunt toții care văd cele ce vedeți voi, căci zic voi.” Mulți proroci și au voi să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut, și să audă ceea ce auziți, dar n-au auzit. Și iată un învățător de lege s-a ridicat ispitindu-l și zicând, Învățătorile ce să fac ca să moșteneți viața de veci? Iar Iisus a zis către el, Ce este scris în lege, cum citești? Iar el răspunzând a zis, Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, și din toată puterea ta și din tot cugetul tău iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis, drept ai răspuns, faci asta și vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Isus, Iisus și cine este aproapele meu. Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om cobora de la Ierusalim la Irihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea, și un levit ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături, iar un samarinean mergând pe cale a venit la el și văzându-l i s-a făcut milă și apropiindu-se i-a legat rănile, turnând pe ele un dădem și vin și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Era a doua zi scoțând doi dinari. I-a dat gaze și a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Ce, care dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Dar el a zis, cel care a făcut mine cu el. Și Iisus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Și pe când mergeau ei, el a intrat într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singura să slujesc, spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnului a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te sedești, dar un lucru trebuie căci Maria partea cea bună și -a ales, care nu se va lua de la ea.